Trötta på att hulsas kring av flumbyrokrater det politiker och knarkadvokater Etablissemangets ljuva pack Gärna ses i frack Om så svarta fåglar själva himlen förmörkar. mörkar vi upp vårt hemma solljusa björkar Fjällets snö och sommarfjärrens strand Kära gamla land Som en Nordan Vind jag asar med oss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 så förkyld Gunnar Andersson som hälsar er välkomna här och vi har nu den 15 mars 2013 en direktställning från studion i Dalarna samsändning också nu, vi går ut dels på sverigekanalen.tk från 16.30 Radio, Radio lördag med Gunnar Andersson 16:30 starttid klockan eh, 16:30 lördagar sverigekanalen.tk. Nu 17 till 18 eh, Stockholms närradio gäller honet Sverige vakna ansvarig utgivare Gunnar Andersson. 18 till 18:30 frekventa med Joel Lindberg och eh, det är som samsändning mellan Stockholms närradio 88 MHz och sverigekanalen.tk. Och jag är ganska så förkyld här, tyvärr. Och täpp till så är jag. Och eh, nu ska vi se här. Vi kan ju dra eh, lite formalia här. Nu ska vi se här. Eh, Gunnar på 60 minuter kommer jag att läggas ner. Och från och med april månad och på okänd framtid framåt här nu så kommer vi att avboka sändningstiden 17 till 18 och vi kommer på Stockholms radio 88 MHz från och med april månad, endast sända mellan klockan 18.00 till 18.30 Vi tackar för bidrag här, kom 100 kronor från Micke, vi behöver ha några stycken som skickar in pengar vi får se hur det blir till hösten 95,3 MHz har lediga tider också i stereo men framförallt så satsar vi då på internet istället vi ska betala 3 000 till Stockholms näroförening och det är 2014 03 15. Förra lördagen var det tekniska avbrott här, det berodde inte på Skype, det berodde på tekniska fel på ja, Alltel eller statsnetet här, port 1 och 2 krånglat till och från. Det verkar fungera nu sedan några dagar tillbaka här. Telefonen fungerar också med medhörning här. Och över internet så startar vi klockan 16.30 på sverigekanalen.tk. Och vi kan hålla på till 19 eller 19.30 här på Stockholms närråd, och ser det sändning fram till klockan 18. Och klockan 18 så lämnar vi över till Stockholm äh, Studio studiofrekventa med Jolinberg. Lindberg. Vi hade vår här uppe, nu eh, sen i fredagskväll så blev det vinter istället och eh, det kom en hel del snö. Och en del snö börjar väl att försvinna. Men det är tyvärr en del snö kvar. Och det är bara några få plusgrader här. Och jag är som sagt var täppt i nesen här. Vi är, eh, kan ju dra här till exempel då adressen här. Eh, Gjallarhornet box 42021 126 12 i Stockholm. Box 42021. 126 12 i Stockholm och ni kan göra som Kenta i Stockholm och Micke också nu då, skicka in pengar till plusgidokontot 634 252 1 634 252 sträck 1 skrader här som sagt att täpp till sen här ja det där letar ju ganska bra Uh, vi ska se här, men jag måste ta och snyta mig och återkomma. Vänta här nu. Jag kommer strax tillbaka. Gällarhornet box, uh, box 42021. 12 i Stockholm. Plus gyrokontot 634252-1. Och nästa lördag sänder vi gunda på 60 minuter för sista gången och åter återkommer i april endast 18.00 till 18.30. Om vi har några stycken som kan skicka in 100 kronor varje månad till oss så kan vi betala 3000 till Stockholms snövdeförening. Och kanske komma tillbaka till hösten och sända en timme. Vi får se och eventuellt flytta till 95,3 MHz. Annars säger att Ellen är online också på Skype. Det var lite tekniskt avbrott och jag gjorde också en lång inspelning förra lördagen. Vi hade ett långt eftersnack, det var mer än två timmar långt och det blev överspelat helt enkelt. Nu har jag dubbla program som spelar in helt enkelt här så det kan ni inte missa. Och vi ska väl inte ha, ha några fel på de, på de här portarna heller som vi har här. Vi har ett port 1 och port 2. Eh, Sverikanalen.tk och sen kan ni gå in på jallarhonet.tk. Gamla bloggen, gällerhornet1.tk Uppdateras inte, men vi har mer än 300, äh, 300 000 sidvisningar där. Och äh, har vi nu... Äh, jag, kan inte, ja, jag kan inte se att äh, karpstrypan är online faktiskt. Det lyser ingen grön lampa på honom här på Skype. Box 42021 12, 12 i Stockholm och plus i kontot 634-252-1. Röstbrevlåda också 0225 60 143. Jag körde live också här dagtid på torsdagen och det ringde in folk faktiskt. Det var mitt på dagen när jag testade att köra. Men nu har jag blivit lite småsjuk. Jag var ute här i Långspinn och tittade lite grann på en spindel. Filmade myrstacken där. Eh, på en bondgård så hade vi tupp och höns och några, några ankor och eh, eh, det, det var rätt så skönt då. och häromdagen var jag väl ute i torsdag så det var rätt så skönt då. men, men eh, tyvärr så har det kommit en hel del snö faktiskt, så det har blivit betydligt kallare och det ligger en del snö kvar faktiskt här tyvärr och det är några få plusgrader, en del snö har försvunnit men det är en del snö kvar här men det det är, det är ganska kallt, va? Så det, det smälter inte bort nu. Vi behöver ta kylan här. Karpstrypan är online, men han är ändå inte online. För det lyser ingen grön lampa där. Eh, vi ska ju fortsätta också efter klockan 18.00. Men eftersom vi har en samsändning med Stockholms närålder här nu, då, så... Eh, vi ska se här... Om... Eh, jag har ingen grön... Om ni, skaffar, ska, om ni skaffar ICQ till exempel Då kan man chatta med, med kontakterna på, på Facebook Väldigt snyggt faktiskt Man får kontakterna på höger sida uh, Jag tror jag gör så här att Jag ringer upp Ellen till att börja med Jag ser vad det är Ja Hej oh, då, jag ska prata lite värmländska jag har ganska täppt i nesen och småförkyld och vi har fått vinter här i Långsötan, det kommer en jäkla massa snö på fredagskvällen, jag tror inte det var sant och det är mycket snö kvar faktiskt på marken, det är bara 3 plus grader då. Känner du dig som varmlandning då då? Nej men de har döds, kommer från Förlköping och Skövde, det är pratar är det va? Ja vi har lite bunnigare dialekt här. Ja, ja. Sköv, sköv, Skövde. Bärd <laughs> Karlsson vet, han brukar ta tåget till Stock han brukar göra så här när han ska till Stockholm Att han tar sin bil till, till Skövdes tågstation Och lämnar bilen vid, vid parkeringen vid Skövdes tågstation Så åker han X2000 till Stockholm Ja det är väl smidigt. Han kanske vill ta för en liten jäkel på för vägen. Det, det var en gubbe som filmade nämligen på sport 10 i Stockholm, avgående x 1000 mot Göteborg. Och vem kommer? En liten gubbe som går, han går ju så konstigt också. Den där, han är ganska liten och lite småtjock va? Ja det var, det var, ja, det var Bert Karlsson. Han skulle åka tåget till Skövde. Och där har han sin bil. Och så tar han ju bilen då till Skara. Ja, ja men det som man åker ett tåg från spår 10 så måste han ju lämna sin bil då i Skövde i alla fall. Ja, det brukar ju vara de som ställer sig på den. Ja, vad han gör i Stockholm vet jag inte. Men han har en han har speciell gångstil den där lilla gubben. Han är lite, lite små, små, tjock faktiskt. Äh, tyvärr alltså, det, det är vinter här uppe nu. Det är, det är alltså tre grader och det var kraftigt snöfall här på fredagskvällen. Så att det har kommit en, väldigt mycket snö faktiskt har det kommit. Ush, tråkigt. Jag hoppas jag töar bort igen. Ja, hör du. Vi vill inte ha en vinter nu. Nej, och jag var ute här i Långsby som det hette och filmade då eh, en spindel kunde jag se och en stor jäkla myrstack som jag filmade var full fart i myrstacken. Och så var det faktiskt eh, tupphöns och ankor på en bondgård där. Jaha, ja. Då, är de ute redan alltså? Och det finns en annan bondgård som har kanske en 200 kussor, ser det? Ja, det är, är det mjölkkor då eller? Nej, nah, det är olika sorter. En del mjölkar ju inte. Det finns ju kossor. Men det är, som jag sagt till dig till exempel så kan man gå lite grann norr om Långsötterna och räkna antalet lader. Alltså, det, är, det är nedlagt då. Men det har ju alltså varit tolv stycken bondgårdar inom två kilometers omkrets alltså. Ja, det... De försvinner dock, tyvärr. Ja, man kan se lite betande får och det är mycket hästar. Och i Västerbyn som ligger lite grann utanför har vi också koser. Ganska många koser på en stor bondgård. Och sen i Långsbyn har vi koser 200. Och Samuelsdal ligger utanför har koser. det är mycket bondgårdar som är, alltså, de är helt nedlagda. Det finns ingenting kvar. Alltså, det är bara det är ladorna som är kvar så att säga. Och en del har ju tupp och höns och hästar finns det ju. Ja, hästar är mitt det var ett debattprogram där man hade, hade diskussioner om vissa saker. Och vissa personer var inte inbjudna där. Vad har du för kommentar till det? Ja, vissa personer. Ja, vi får väl förtydliga för de som lyssnar att jag är SVP, Svenska parti, då, eh, som medlem. Jag är inte representant, men jag är medlem. Ja, jag, är, jag har i kontakt med Jörgen Kroman Och han vill ju medverka, men han har ju tyvärr någon slags fel på sin Skype. Han får ingen ordning på Skype just nu, så att... Han, han ska försöka, försöka, han är ju i alla fall Han är väl, vad är han, 69 år va? Någonting Ja, ja, ja, ja. Så, så, uh, det är inte så tror jag Han är presenterad i den ja, precis. Men, men alltså, men alltså han, Tyvärr har han ju fel på. Han har fel på Skype Ja, vi får väl se om han får ordning på den i så, stället. Så, så att det, uh, det, det, det är ju Jag det. kan prata utifrån det jag vet i alla fall uh, Men Vad uh... var det för en kille som satt i studion Hette han, han kallade för Puma va Ja han som, satt, han som satt till vänster om Mona Sahlin. Är, ja. är inte den för detta detta? Ja, det är väl en av de här som, som den mer politiskt korrekta media eller traditionella media vill presentera som en avhoppare. för detting. Han, han heter Janne Höglin, va? Ja, kallas för Janne Buma. Vad, vad, vad, vad höll, höll han på med förr i tiden egentligen? Bakgrunden där, det var några år sedan sådär. Ja, alltså han... Det är ju ofta så här, det är nästan lätt att generalisera när man tar dessa så kallade experter som använder i media då, mm. och, och ser till hur de har varit när de kom in i verksamheten att de ofta har fått en andra chans och blivit välkomnade för att de har liksom blivit utstötta från så många andra ställen och kanske haft problem generellt och sen så, då, så händer det någonting, många gånger våldsamma saker. Varför de blir uteslutna? Han var väl med? Var, men var det NSF det där? Uh, jag är inte så insatt i Puma helt i detalj. Jag, jag har uh. läst på om honom och om Kim som också har uh, uh. fått göra uttalanden i diverse möjliga och omöjliga situationer. Men debatt i, i måndag var det va? Ja. Uh. Jag tittar lite som hastigast där, men jag, jag tycker inte om att se Mona Sahlin, så att det, jag blir liksom... Nej, nej. Det är, det är du, jag är nog... Du är nog inte ensam om det, och jag tycker det blir värre varje gång om jag... Ska... Hon, har, hon har ju också bytt efternamn, så hon heter ju nu medan Mona Muslim istället. Ja, Mona Muslim kallas hon. Ja, ja, ja. Men det var ju... ett. <skratt> Det var ju ett spännande program, men eh, som sagt, FN eh, fick inte komma in, FN fick inte komma in och försvara eller svara för sig. Så man kan inte garantera, garantera partis säkerhet eh, från publiken jag tycker att man skulle anmäla det där till granskningsnämnden, om man tittar på granskningsnämnden så finns på myndigheten för radio och tv så har de mycket ärenden och det gäller mycket anmälningar mot Sveriges television och mycket anmälningar mot Sveriges radio och även tv4 och liknande och ibland så fälls också programmen och då måste de läsa upp, till exempel om man tittar på rapport så måste de ibland läsa upp att rapport blev fälld för en sändning som skedde och vis datum då alltså här har man brutit, de, de har, ett, SVT har ett SVT och Sveriges Radio har ett avtal som, som bygger på opartiskhet. De ska alltså till exempel om de diskuterar en viss fråga då ska de bjuda in olika grupper som, som har en gemensam diskussion de har olika åsikter. Men här har de alltså det, det, det, är, alltså, det är monolog kan man säga. Det, det, de som sitter i studien har ju ungefär samma åsikt. De är ju mot oss. Ja, ja, men så är det, ju. Alltså det är ju. Och det blir så uppenbart när man alltså det kan ju en kritiker se till och med en kritiker mot oss kan ju se att, att det liksom är samma, samma ord, samma åsikter. Som jag, kom på, som jag kom på nu. Varför kunde inte en, en, en, en företrädare för Svenskarnas parti medverka per telefon? Det, den säkerheten finns ju. Han kunde ha medverkat via en telefonledning alltså. Mycket enkelt att koppla in. Ja, de hade kunnat köra video, eh, videosändning också. Ja, det hade varit så. eller via Skype då? <laughs> ja, det, de har ju den möjligheten. Men de, det handlar ju om vad man vill och inte vill, och vi ser det ju hela tiden. Vi ser det ju även för. för min partiledare eller det här Jakobsson då, Stefan ja. Jakobsson som, ja. som styr över oss eller man ska säga som leder oss vill jag väl säga det då det, sena, det senaste jag har läst här, det är så otroligt mycket att läsa så att man, man hinner inte med allting. Men AFA har blivit har, blivit, har hotat. Alltså, var, var, det, var det inte ung som skulle ha manifestationer men AFA fick inte vara med. Och de tränger alltså in i lokal i Stockholm och skriker alltså könsord. Och, och grannar och allting reagerade på höga gap och skrik och de blev oroliga. Alltid. och De nästan hotade med våld och motattacker. Att AFA ah, får inte vara med och hålla tal på manifestationer som ung vänster ska, man, ska hålla runt om i Sverige. Va? så att, Nu har det blivit en konflikt mellan dem också. Men bjuder man in våldsverkare? Man ska hålla möten mot våldet och bjuder in de som också företräder våld. Och det, alltså det, här, det, här är ju, det här kommer att eskalera tror jag. Det blir slikningar på den sidan också. Och det såg man ju också i debattstoppan om man, om man börjar granska. Alltså om man inte bara lyssnar utan börjar granska vad de egentligen säger så, så ser man ju att någon förespråkar att man ska beväpna sig och gå ut och, och liksom stoppa, rent tydligt stoppa att, att vi mördar sist som de så fin kallar oss och allt möjligt ja, själv, själv, Självförsvar är ju tillåtet men någonstans finns en gräns också men i stridens hette så är det väldigt svårt liksom att Ja och jag tror ju jag tror att det är så här också är det, blir man påhoppad i ett öv, nummerärt underläge och och sen på för sig att verkligen ta striden, då tror jag du pumpar så mycket adrenalin för att komma loss <gör> så jag tror inte att du Ser vad det är gränser eller barriärer i det läget. Slåss för sitt liv. Då finns det nog inga gränser. När det står ens egen liv mot någon annan. Är det är tragiskt att det blir såna utgångar som det blir. Det ska inte behöva. Jag ska se här. Om vi kan ringa upp Karpstrypan som är online. Och lägga till honom anslut i gruppsamtal. Nu ringer vi Karpstrypan också då. Ska vi se här. Han är från Värmland. Nu ska vi se. Karpstrypan hörde oss. Ja, jag hörde jag så bra så. Ellen är på tråden. Ellen och du är med. Ellen och Karpstrypan, ni är, nu är ni online. Vi är ute i sändningar. Jag ber om ursäkt för att jag ska förklara vad det var som var orsak till att jag inte var online förut. Nej. Det var krångel med Skype. Det är tydligen så att det är många som var krångel med Skype just nu. Ja, Men om man hem, den, ja, när man ja. hem nya versionen så går det att logga in. Oj då. Nej, jag hade inte den nya men jag fick starta om hela systemet för att få igång den gamla så. Ja och jag fick ett tips av en kompis att Hon sa till mig att prova att starta om den gamla versionen så och vi hade, vi hade, jag, hade alltså samma då. jag och Ellen pratade lite grann om det här så kallade, så kallade debattprogrammet där man alltså pratade om vissa saker och bjöd inte in motståndarna och den här typen, vad heter han? Puma-killen Johnny Höglin satt ju där med Mona Muslim eller Mona jag så, Salim Jag såg det programmet allt för väl men jag kan bara säga så här att jag ja. tycker det är förjäkligt att precis som ni var inne på det där som ni sagt sagt att man, man ska bjuda in alla porter för att det ska bli en Rättvis och <går> i bästa på bättre uttryck demokra demokratiskt program då. Men det är ju SVT vi pratar om och de representant för SVP kunde lika gärna ha varit inbjudet till TV4. Det blir blivit samma resultat från om det hade blivit annorlunda värre då. Alltså det jag tycker är så skrämmande är ju det här att de som när de bad Nyheterna 24 bad ju också Stefan att uttala sig i en, i en debattkrönika. Vilket han skickade in en debattartikel. Och sen så svarar man då att man inte tar emot den här debattartikeln för att vi, och den främsta anledningen som man får som svar är att, att de är ett kontroversiellt parti. Och det andra anledningen man får är att versionen stämmer alldeles för väl med polisen så att de vill nog gärna lägga hela händelsen bakom sig. Eller uttryck på ett annat sätt. Eller de är jättefega. Ja, ja Jo men det, är ju, alltså, det här visar ju bara att alltså, någonstans är ju, jag vet ju, jag, Stefan skriver bra, han, han är en lugn och samtalsperson och han skriver bra. Och, och jag förstår att jag skrämmer dem att han inte sitter och skriker massa fula ord och meningsuppbyggnader utan faktiskt kan använda sig av ett språkbruk som är uppbyggligt. Jo, det är ju det att de förväntar sig att bara för att man tillhör till ett fiskparti parti som inte har påstått att, att SVP inte är förenligt med det demokratiska värdena, Det kan man väl diskutera hur många gånger man vill. Men oavsett om det är demokratiskt, eller anses vara ett demokratiskt parti eller inte så ska SVP ha samma möjligheter att komma till tals precis som alla andra partier har. Sverigedemokraterna har ju samma problem med SD. De får inte komma till tals så värst många gånger de heller tyvärr. Nej, han blev ju stoppad nu, Åkesson, av en läkare i ett, i ett besök. Ja, uh, Och det, det hette väl det att man inte kunde garantera hans säkerhet. Eller att han patienternas säkerhet? Ja, men det är ju samma, samma resonemang som kördes när ja, det här SVT-debatt kördes i torsdags. Jag kollade på det på SVT Play igår på det här, jag måste säga att en kompis som tipsade om det, där. han sa att de ägnade ju större, mycket av programmet att kasta skit på SVP och så mycket skit var det väl inte men jag kan väl säga så här att, att den skiten som, som de kastade var tillräcklig om man säger så och så hade den där typen Johnny jo han var ju oerhört trovärdig jag, jag, satt, jag satt ju mer eller mindre bara, de, de plockar pajas skulle jag vilja säga på ett visst de plockar fram de, de plockar fram någon representant som, som då har varit, någon person som har varit med i, i, vissa, i en viss rörelse då, i det här fallet då, påstår hon ävnesrörelsen. Och vissa det kanske har varit, men han verkar inte, så är jag, om man ser så. Det är ju så många gånger med de här avhoppar. De som, som hoppar av av rätt anledning, alltså de som väljer att hoppa av för att de har slutat på tro på, på ett etniskt uppbyggt samhälle eller som inte orkar faktiskt. Med och kämpa längre. De som hoppar av, de, de brukar väl förmodligen inte ha några större problem med att hoppa av den nationella verksamheten. Det är väl inte värre än någon annan. Men sen är det de som kommer fram och som framförallt går och gråter ut och hjälper Echo och researchgruppen och de här. De har ju ofta problem av andra slag. va? Den ena har fått uttala sig i media, han har, han har ju suttit inne för kvinnomisshandel mot sin dåvarande sambo. du syftar på han, Kim Fredriksson, va? Ja. Ja, jag misstänkte det. Nej, han har ju gråtit ut i media och satt på det ena och nu samarbetar han med, och med researchgruppen. Inte jag helt, har helt ja. fel här. Ja. Det bra. Och det säger ju ganska mycket, precis som du sa där, Ellen, att... att Trevligt att du var med i kväll bara sen att inte Jörgen Krohman kunde vara med. Då, men det blir väl någon annan omiss, tänker alla problem med Skype då? Ja, då har han samma problem som jag har kanske eller hade då. Nej, man i alla fall, det går ju att rätta till det där. Uh, nej, men det här med att... att uh, nu tappar jag tråden här. Vart var jag någonstans? Pumakillen där, Jan Höglin. Ja, oh, jo, det är ju så, det är som Helens, eller men jag uh, säger. Det är precis som hon säger, det att de... Uh, några personer som har hoppat av, ja, det var det var inne på, bara gråter ut i media. Eh, vi har ju samma <här> ska man säga, resonemang från en del vänsterextremister som påstår sig ha gått ut vissa organisationer. Till exempel några stycken i RKU då, som påstår att de har gått ut på grund av att de har varit utsatta för hot från så kallade nazister. Och de har fått lite trevligheter som kul i b och sådana här saker. Men vad är det de själva har gjort då? Jo, det går att, De gråta ut i medierna. Man, man, man gråter ut i. Jag ska inte gå in på vad det var för tidigt de grät ut i. För den tiden är det inte värd att bli benämd. Och ärligt talat, anledningen till att jag inte nämner deras namn är att de är inte värd att benämnas de här dagarna som tidprogram som gäller ordet. Men jag kan väl säga så här att de, de, hade varit, de här operationerna som man syftat på hade utsatt människor som de. Av olika orsaker ansåg vara nazister, rasister och främlingshänt. Jag inte allmänt invandringskritiker. Jag hade utsatt dem för grov misshandel och mordförsök. Och ja, snudd på i alla fall. Och, och slagits under bilar för folk som de och det. Och så, så råkar de ut för samma sak här Undantaget kanske var de med kulare i brevlådan. Men det är ingen som vet om det var någon politisk motståndare som var skickade. Eller kan det gärna ha varit de själva som har sagt det. Då, för att få på. Det är Det inget ovanligt. Och mycket, det är ju mycket sån här så kallade false som... som som ränner runt och det har ju varit även efter den här händelsen så, så hade vi de här söta rosa och babyblåa klottringarna Ja det här, ja det var det säga, inte Ja men det var samma färg, samma färg, längre bort var det samma färg och då stod det någonting med AIK istället va? <laughs> då är, ja, det, ja, det, ja det som, det som var det var väl att de vände slavstickan fel det hände ju lite titt som tess och här grejer också, men just det faktum att... det Provoka är äh, Provokatörer kallas det? Ja. ja, och det var ju lämpligt nu, men sen kan man ju undra, och det är samma sak med mediedrevet där, man kan undra hur det kan bli sån vansinnig uppstånd för, för lite klotter, medans det pågår gruppvåldtäkt mot en tjej i samma veva, och den får inte ens en notis i, ja. i den vanliga pressen, liksom. Ja, det stod ju inget tid om det redan stått. Nej det har det inte gjort och sen så visar det sig då att det är de invandring invandring som har våldtagit och därför så är det inte intressant att ta upp det för att det späder bara på de så kallade fördomarna. Vad händer det någonstans? Uh, jag måste komma tillbaka med det alldeles Det är så pass mycket som händer va? Ne negativa saker händer ju hela tiden Man, de har bränt ner en skola, hedemora till exempel, det är mycket ovanligt jag säga. det har ju aldrig hänt tidigare vad jag vet det är, ett, det är ett fenomen som händer i Stockholm Uppsala, Borlänge och sådana här getton men, men hedemora liksom 120 kulturellt fenomen, helt enkelt. Ja, 120 elever liksom har ingen skola plus en förskola som är i samma lokaler också det är helt enkelt var... ja. med, med AFA-aktivister som ska påstå sig vara rasist, eller antirasister, vilket de inte är naturligtvis, de använder bara den antirasistiska, techman, antirasismen som teckman för att begå en massa grova brott. Det finns ju ingen av de där vänsterextremisterna, oavsett om det är Rättvisepartiets Socialisterna, Ung Vänster, även delar av SSU är ju vänsterextrema så är antirasister. Ska jag Ska, jag, en ska jag berätta en sak. Jag har var en gång på 90-talet och vi ska hedra mördade svenskar. Vi skulle gå till storkyrkan. Och det kom upp grupp alltså en grupp med alldeles svartklädda anarkister kommer fram mot oss och bara gapar och om att vi ska stoppas, krossas och av ja. Och de där som var med där var Tobias Bennet. Sen kommer ridande poliser och driver bort den här den här hopen med 30-tal svartklädda anarkister som hotar oss till livet då. Sen går vi fram till Storkyrkan, där stänger, vad hette den där hon som är kyrkoheder och Stockholm? Hon stänger kyrkan. Så vi fick inte komma in och hedra så vi fick stå utanför. Vi fick inte komma... var det hon, komma... uh, ursäkta, var det, var det hon den här som propagerade för ja, indirekt uh, våld mot SD dagen efter de hade kommit in i riksdagen? Var det samma oh, Hon hette Krok någonting då? Jag tror det var hon, Vad ja. är du menar på. Så, så, ja. Så, ja. Att vi, fick, vi fick hålla ett litet tal utanför kyrkan för portarna var stängda helt enkelt. Hon var så rädd för att... De gör ju bort sig när de gör så för då visar de ju bara hur pinsamt det är när man inte ens får skedra offer. Seriöst. Ah. Det, det, ju... äh... det var i, jo, det... i Jämtland. Uh, det hände den här våldtäkten. En gruppvåldtäkt. Uh, ja, ja. Hammerdal. Hammerdal. Jaha, de ska lyncha några personer och då, då tänkte jag nu jäklar vet du. Det skulle eh. vara väldigt roligt faktiskt om det vore typ, någon vänsterlig typ, eller någon så kallad antirasist, rent allmänt, som ringde inte på programmet och skulle försöka förklara de här sakerna och försöka, i någon mån, skulle försöka förklara dem. Här. Det skulle ha varit väldigt kul om det vore någon som gjorde det. Ja. Det, det är ju så här dock när du försöker föra en seriös debatt om en till och med skriftlig i form så är det svårt. Jag delade en, ett inlägg där jag försökte få grepp om det här med, med han hon kvinnligt, manligt kontra religioner. Ja. Oh. Eh, för det är ju så också att, att det finns om vi nu ska gå in på att kön ska vara en social konstruktion som de säger så fint och att det inte kvinnligt och manligt ska få finnas och kvinnor ska inte få vara kvinnor och man ska inte få vara män då kommer det ett problem helt plötsligt i min värld och det blir dels det här fallet som var för ganska så länge sedan där en, en man med utländsk bakgrund vägrade skaka hand med sin nya arbetsgivare just för att hon var kvinna Ja, det var en muslim bara som väljer ja. inte skakad. Ja, det är det var, hon åkte ju på. Han blir ju inte dömd för någonting. om men han blir inte också det bedöm. väldigt konstigt då? Blir inte det en dubbelmoral? Uh, Om nu inte kvinnor ska ses som kvinnor i det svenska samhället så borde ju inte han ha fått det rätt heller då. Man ska, ta se, man ska se den dit man kommer. Då. Kommer man till ett annat land så får man liksom... Man får följa det nya landets regler bara. Ja, Jag drar mig till minnesen lite när jag är inne i det. på komma och tänka på ett ord som vetenskapligt <laughs> betingar ordet heter evolution. Ja. Och eh, jag tänkte på det här, när du sa det. Att eh, en del säger att... Eh, vad sa du nu? Det, var det här med kön att, tjuren, att det är en del film. Ja, det är en eh, social konstruktion säger de ju att vi ska ju kvotas in för att hamna i jämläge Och jag personligen skulle inte vilja kvotas in. För att nej, vi har... alltså... Det, det, vill jag utbrott. ha ett jobb så vill jag ha ett jobb för att jag får mina egna meriter. Inte för att är, jag ska få ta sig. Samma är, och det är ordet hen nu då, som är ja, inskrivet i den svenska ordlistan. Det enda hen för mig är hönor. Då. <laughs> ja, men det, är, nej, men det är ju det jag faktiskt som man tänker efter. Jag menar, den engelska översättningen till ordet hen. För det är ju mm. höna på engelska och det är ju hen på svenska. Vadå mm. menar de att det ska springa runt en massa hönor i... I, I Sverige idag. jag menar vi har ju höner på bondgårdarna, har vi Marås, ska de springa runt i städerna också då, eller? Jag anker också. <laughs> jag vet inte. det begreppet är liksom, och det, och det är samma ja. sak, ska vi då göra, ska vi göra till exempel omklädningsrum för de som känner sig nu då så kallat sexuellt osäkra, men de som verkligen tycker att de är kvinnor då, och de som verkligen tycker att de är män, och som faktiskt känner sig hemma i sina kroppar, ska alla de straffas för de få som inte gör det? Nej, alltså jag tror inte på jämlikhet överhuvudtaget. Anledningen till att jag inte tror på det här med jämställdhet är det att det är inte frågan om att det är fel med jämställdhet. Det är bara att vi kommer aldrig kommer att få det. Jag menar, tar det här med den internationella kvinnodagen som var förra lördagen. Det var väl ingen femmän tycker jag. Men om det ska vara rätt och vi ska förespråka jämställdhet i det här landet, då ska vi ha en mansdag också. Den internationella mansdagen. Och det kommer jag aldrig att hända för att jag är de ena på. Och det som är, tyvärr är det ju också så här, att de kvinnor idag som, som faktiskt vill vara hemma med, med våra barn som föds. Ja. Som tycker om, om att laga mat åt sin man som går och jobbar och som trivs med det här utan att för den saken skulle tycka att det är pest och fina och, och mår dåligt av det. De får inte känna så, för då är de tilltryckta. Jo, alltså man ska komma ihåg att det finns ju kvinnor som anser att de inte är att, att, att de... Nu, nu inte är jag inte jämställdare på så här, men det finns ju kvinnor som, som inte tycker att det är något fel med det system vi har i Sverige på den punkten. Jag skulle vilja säga så här till dem, om det är någon feminist, någon extrem feminist som lyssnar på det här programmet, så skulle jag vilja ställa en fråga till den personen. Vem du nu är, hoppas att du ringer in, det skulle vara väldigt kul. Och min fråga till denna person eller de personerna, Nu är det förmodligen ingen som lyssnar på. det är ju det då att, vad ser ni om han vill att man ska börja föda morgon det är väl ändå ultimata beviset på jämställdhet, tycker jag. Det är bara ett problem där, och det är evolutionen, ja. dit jag vill komma förut. Men visst, sätt igång med era och försök stoppa evolutionen och försöka ändra den på något sätt som har funnits i jordens uppkomst och kommer att fortsätta låta efter att man kan försvinna försvinner på den här jorden, vilket kommer att ske så småningom. tror jag. Och så ska vi se hur långt det är. 15, 40 och 50 Jag ska bara kolla telefonen funkar här och så har Andra, vi, Det rätt som lastbil, vi har, ja. som vi, äh, vi men vi har med medhörning här så att om, om de ringer in på 0225 60 143 så kan de höra er också, inte bara mig. Och har ni Skype så kan ni också medverka i gruppsamtalet genom att ringa till Skype Dalagunnar. Och telefonen var då 0225 60 143. Vi sänder fram till klockan 18.00 på Stockholms närradio och så fortsätter vi en timme till på sverigekanalen.tk. Med jag till, till idag, hej alla vänster-eximister, hoppas ni in och så ska ni få en marscher. här. Som ja. ska Nej, men det, vore, det vore kul om det vore någon sån person, till exempel någon som försvarade det här som hände i Malmö. När det, har ni sett Sonia senaste avsnittet av veckans brott förresten? Ja. Men Leif med Leif Men Robert Harsberg? Nej. Nej, med Leif GV Persson där. Ja, han, ja precis. Han, han, han var väl inte så omtyckt efter det här programmet misstänker jag. Du såg åt alla, va? Ja, jag har sett det. Det var man en fröjd för de gick in på det här ganska så tidigt. Så frågar de ju ja. GV. De sa, inledde ju med att säga, ja GV nu är det ju det här. Vi måste ju ta upp det här som har hänt i Möllan då. Ja. Och vad o. tycker du om det här? Och då så det första han svarade att det är ganska uppenbart att det var Vänster som började. Ja. Och försökte verkligen avbryta honom. Ja, det var ju en liten debatt mellan programledaren och GV, det är en där. Hon ja. var hela tiden inne på att det var nazister som hade gjort det. Och han sa ju hela tiden att, ja, bland annat så sa han, nej det, det ska man inte vara så säker på. så För att det, det är väldigt olika uppgifter där. Men han sa ju precis det som du sa. Och det här får man tänka på, eller osäkt en liten koppling till ett avsnitt av efterlysning När han såg hade det hela. Då var ju Leif Givi Persson med i det och som, som, som expert, expert då. Och av de konstiga anledningarna så slutar han inte långt efter det avsnittet. Jag misstänker att det har att göra med att han såg emot hans oro. Var det någon av som såg det? Ja, vad är om traditionell media och varför man vitpixlar vissa och inte går ut med hela beskrivningar på vissa? Nej det var det inte. Däremot de handlar om Fick vilka som stod bakom överfallsfulltäkterna. Jaha. Och det, det klippet finns på Youtube för övrigt. Och det är inte borttaget av någon konstig handling. Jag tycker det är väldigt bra. Det finns flera klipp där han går, Han har nämligen gått emot Aro när det kommer till vad man väljer att inte publicera ursprung i ett program också. Det finns också ett klipp där han... Och då är det A, Aro själv erkänner att det är han som släpper igenom vad som släpps, vad som sägs eller inte. Haha, härligt. Uh, och då så säger... Då säger GV att han... Tycker, så hade det inte sett ut om han hade fått bestämma, säger han. <laughs> ja, jag tror jag såg lite säkert och det här klippet. och satt på det och skrattade. Lite, lite, lite små och skratta som jag gjorde då. <laughs> så för, honom är det ju, för honom är det ju viktigt, för GV är det ju uppenbart viktigt att, att helheten kommer fram oavsett vilket. Vilket jag känner också, helheten är viktigare än vem, vad eller varför egentligen. Men Jag tycker likadant, men det är ju därför då som när jag kommer upp till den här situationen som var ju ja, i den senaste utav veckans blott här, det blev en liten inbördesdebatt mellan programleden och GV och det är därför, precis som vi pratade om förut, det här som hände med då, när han Aaloo ja, då Hasse Aaloo sa emot honom hela tiden Ja, men det är har fel, GV, det är inte så här utan det är så här, nej det är så här som jag säger Nej, det är det inte så och, alltså, Går man emot, man kan väl tycka om vad man vill om G.V. Persson eller Life G.V. Persson där får man väl göra. Men han är ju faktiskt det finns en orsak till varför han inbjuds i olika program. Han är expert på vissa saker. Och att då någon ska sitta och säga emot honom då hela tiden. När den personen inte ens några belägg för det. Men vilket G.V. har. Då tycker åtminstone jag att det är rätt kul ja. att titta på ja, sådana alltså program. Det, det är ju så här att GV, G.V. har ju varit på mattan eller på golvet eller vad man nu vill säga. Han har ju sett en hel del och varit med och utrett en hel del och kan ju det här systemet. Ja, alltså han har ju en lång erfarenhet ur det hela, att, att itiotförklara -it honom och det är ju ungefär som man skulle itiotförklara... -it ja, nu kommer jag inte på några bra exempel men det finns väl ganska många där. Jag på något, men det... egna utredning är ju något som spottas på just nu, fast de inte får de får ju inte ens in vittnen så att det räcker till. Ja, du syftar på det här i Malmö va? Ja. Ja. Det är ju också jo, något ju att hoppa de... på. Det lilla som har kommit fram, det duger ju inte. Och de, och, och, och varför vägrar man att vittna mot någon, någonting som man är så säker på? Det blir lite mörkt Jag läste ju mm. inne in på uh, tiden Arbetans sida, alltså arbetar.se och liknande. Om det här med Malmö. Och det stod det ju väldigt, väldigt klart och tydligt då, att de menar ju på det, de som hade skrivit den här artikeln, menar ju det att, att ja, urs vad hemskt, kvällsposten går nazisternas ärenden och, och bla bla bla och polisen går nazisternas ärenden. Men det är ju en rent struntprat. Ja. Utan det är ju inte frågan om någon går några nazisters ärenden eller lika lite som man går åt den andra sidan. Den, den, de ärenden man går i så fall det är väl sanningens ärenden. Att man lyssnar på de vittnen som har sett allt det här. Men ja, då helt plötsligt. Jag vet ju att diskussionen ligger i nu att en av de misstänkta ifrån våras ledare, måste jag säga då, har valt han är han har ju valt han är på springande fot just nu som vi det. Uh -huh. Och det är frågas uh -huh. varför han inte går in och varför han inte och pratar men man får också förstå läget när det ligger en förmodad tgrenrätt i antagande att man inte frivilligt går in och sätter sig och vittnar förrän det har kommit fram mer vittnen. Som kan styrka det som egentligen då ska ha hänt. Jag hade Men, inte alltså, heller hållit... frivilligt satt mig under förbundsblad om jag inte hade vetat att det finns mer vittnen som, som har lämnat in sina rapporter. Men det är ju ingen som gör det och varför gör man inte det? Så jag förstår honom, jag förstår att han springer, jag känner honom inte i person överhuvudtaget kan jag säga den killen som ute och springer, men jag förstår att han gör det, för jag hade också gjort det, för jag hade inte heller valt att gå in och säga här är jag och jag vet att jag har rätt för att det väntar en scenrättegång, misstänker jag i det här fallet. Nej alltså det gör man ju inte, jag, jag håller med jag, jag håller fullständigt med dig där, ja, helt till 190%, med 200 skulle jag vilja säga, för att han gör ju helt rätt, den här killen som väntar till, till saker och ting är klarlanta ordentligt så att säga. Ja, och han, kan, han kommer garanterat komma fram den dagen som man vet att, att utredningen är färdig och, och så. Men fram till dess är det bara hets och det ser vi ju överallt nu. Det är ju skit ja. mot de här människorna. Det, det blir ju väldigt, väldigt stålligt. Alltså liksom, det, det, det, det är som det alltid är i det här, ursäkta vad man säger nu, jäkla skitlandet. Jag sa inte jävla så jag blir ingen riktigt svord om Jag hoppas på har och du, mig. Sa oh, okay. du, ja, det sa du ju jävla. Ja, ja men jag, jag, jag, jag sa ja, ja, ja, alltså, ja, det. jag rättare till jäkla då. Fanken e, också. Ingen riktig, ja. Fasiken. 17, och, 17 också här. Ja, ja Fa, fasiken kan man säga. Ja, ja okej. Okay. Ja, jag säger fasiken då. Uh, om det okay. ja. Ja. ja, det ska inte vara full politiskt korrekt här. Men det är klart, inga svordomar. Så jag säger fasiken också här. Ursäkta alla tittare, eller alla lyssnar, jag hoppas att ni har Jag kan köra webbkamera webb också. Vi kan filma med, med live-kamera också. Om vi har tillstånd för det också, nämligen. Nej, gör okay, det inte. <laughs> vi, vi ser tillräckligt illa ut ändå. Tycker, jag tycker inte vi ska vara ut oss ännu mer här. Ska jag berätta roliga rolig grej väl jag läste här på... Ja, Ska jag berätta en rolig grej? Migrationsverk, Migrationsverket beställer en Boeing, ett Boeing-flygplan för 1,5 miljoner kronor för att utvisa fem stycken afghaner från Sverige. Det här är bara ett exempel. Utvisningarna kostar nu en kvarts miljard kronor. Vad är det för vansinnig politik vi håller på med? 1,5 miljoner på att ett flygplan för att få ut fem stycken personer från tillbaka till Afghanistan- Ja, det är ju fruktansvärt. Och sen så alltså. åker de tillbaka, köper de ett pass och så kommer de tillbaka igen. Ja. <laughs> en, en, del, ja en del går ju även så långt var på tapeten under 90-talet sen i alla fall. Att en del gifte sig ju med svenska kvinnor. Så om jag missrätt så, ja, alltså de stack hem igen sen, vilket land de än kom ifrån. Men det är ju som, vad heter han? Ja, eller du vet, han sjunger i Mörbeligan. Ja, du vill ha ett namn alltså Ja, Åker Bylund hette han tror jag. Ja, han, han, han, han, han, han var med på Stockholms närrådet, fast han, kallade, han hette äh, Karl Åke, han he, hette. Han ringde till olika föreningar som hade nattsändningar Och vi fick, och, vi fick ju också Vi fick ju äh, kassetter av honom Och, se, och äh, vinylskivor Han hade ju olika grupper också Han gjorde så här Soliprojekt och Odalmannen och så Men han, ja, ringde, ja. han, han, han, finns, han finns på band vet du. Han ringde in, han var, ju, han var ju med i Nysvenska rörelsen nämligen Ja, ja, Jag tänkte ja. just komma till Odalmanen och den där lilla texten som jag kommer att tänka på. Han fick en, primär... hör hör en hörselskada så han kunde inte använda förstärkare. Han hade en han hade mycket svår hörselskada så han var tvungen att använda akustisk gitarr och det spelades in med mycket enkla tekniska metoder. Och jag funderar också på att efter honom, hans dödsbord, det måste han lämnas efter en massa outgivna låtar också som inte gavs ut någon gång på kassetter alltså. Det börjar ju finnas en hel del som är outgivet. Men det jag skulle komma till, han gjorde ju en låt som heter... Äh, ja, naturligtvis kommer jag inte upp på den nu, men det var någonting med socialhoppan. Ja. I, i, ja, ja, ja. Han sjöng på slutet där. Sen lämnade han landet och bidragen består. Och kommer så att göra ut i många härlandsår. Han syftade på de utlänningar som gifter sig med svenska kvinnor. Och så sticker det till... Men ändå fortsätter man att betala ut pengar till de här personerna då. Fast de aldrig kommer... Vi kan alltså ringa in här på 0225 2 0225 5 Om 143 143 Har ni Skype så kan ni ansluta till gruppsamtalet till Dala Gunnar. Dala Gunnar. Dala Gunnar. Ja. No. Ja, nej men det Jag vet inte. Det är alla de här äh, sätten att, att mjölka oss och våran naiva... Där är våran blåögdhet verkligen blåögd. Ja. Hur vi... Låter människor hållas för att det är synd om dem. Det är synd om människor. Och jag vet inte hur långt man kan dra det argumentet. För det är synd om så mycket människor i världen. Så jag förstår inte vad som berättigar vissa mer att vara synd om än andra. Så det, ja, ja. Ja. En av de journalister eller vad man nu ska kalla dem för i det här landet som har propagert mest ifrån emot till exempel att uh, utländska våldtäktsmän ska utvisas. Det är ju Netros <gör> käppankare eller vad det nu heter för någonting. Uh, Lisa Magnusson som har blivit så sen, ja uh, har ju blivit omtalad ända sedan 2012 sen hon skrev en artikel som uh, handlar om att hon försvarade och ansåg såg att inte att människor som till exempel var från Afghanistan hade begått våldtäkter ska utvisas för att det var rasistiskt. Ni känner till den artikeln misstänker jag. Ja, och jag menar Allt alltså rasistiskt men offret då. Precis de här har ju begått ett brott. Det hon är ju kvinna själv. Jag förstår inte hur hon kan resonera på det här viset. Det är nästan som man Men det att, gjorde så. ju den här kvinnan i debatt också faktiskt. Det ja. också jag ger eh, socialisterna <laughs> rätt, men hon hade en bra poäng där den ena tjejen som var med när den här mamman fick spelet och menar på att man brukar aldrig någonsin våld någon inte ens i nödvärn du menar hon som representerade Rättvisa Partiets socialister då? Ja, precis. Den tjejen, alltså, var det, hon, tjejen det var inte hon som sa det, men det var ju en mamma vars son, fatta ja. jag det för, hade blivit misshandlad, och oproviserad på en parkbänk ja. av någon anledning. Och hon, den här mamman, hon menade på att, att, att, hon var ju så arg för det här och det förstår jag, men hon menade på att man brukar aldrig våld, inte, inte ens när det liksom kommer till ett självförsvar. Och, hur hon resonerar vet jag inte. Om hon skulle bli nedslagen på gatan så lägger hon sig väl troligen platt och stirrar upp i luften då. Jag tror inte instinkterna tillåter en människa med någon form av överlevnadsinstinkt att göra det faktiskt. Jag tror du slåss vare sig du vill eller inte i det läget. Jag tycker också det var intressant att lyssna på den här uh, typen i, som representerade vad var det, det socialistiska partiet va? Var det han den gråhåre med glasögon? Ja, det var det. ja han, Jag var vet ju... inte vad han heter. Han, Nej, jag har framgång han... i programmet vad han heter, men han propagerade ju väldigt emot henne och ansåg att han ska... Alltså, han negligerade ju grovt våld emot politiska meningsmotstånd. Det var ju uppenbart, alltså. För ja, det, det... han var väldigt våldsförespråkare, var han. Oerhört, oerhört. Han, med politiskt korrekta termer, det här med Auschwitz, då, som är ett PK snack idag, mer än någonsin mm. så, så skulle han då med de termerna skulle platsas jobba som de typ av vakt i ja. Auschwitz, jag, jag menar han tycker om våld, han skulle ju passa perfekt där då Ja det var väl, det var väl han också som tyckte <laughs> att det var inget alltså han, han tyckte att man skulle beväpna sig från ja. deras läge när man gick ut på på demonstrationer. Han tyckte att man skulle ha vapen på sig. Och sen så hände eh. alltså, det vara Det har inte hit ungefär. Vi ska på dem. Och de, de är onda nazister. Så det spelar ingen roll hur de är som personer. Eh. Vi går bara på en enda sak: det är deras politiska inriktning, och de ska bort. Åh, oh, vad demokratiskt var det helt plötsligt. Oj, oh, oj, oh, oh. hade det varit tvärtom ifrån, emot den andra sidan. Nej, då, usch och fy, då men då. Då, då hade det ju stått politbilar utanför för outtalat hot. Så att, eller ja. så, diskreta hot. Så, att, så hade det gjort då. Men då är det helt plötsligt en helt annan sak. Jag, Här kan, kan, man inte jag kan ge för... Folkpartiet en liten krävd. Han hade, eller vad hette han, från Folkpartiet, ledamot där. Som ja, faktiskt ändå jag, jag. försökte belysa Afas problematik och som faktiskt sakligt då talade om att man, det finns hundra människor som man klassar in i den nazistiska ja, <laughs> rörelsen som är kartlagda och som man vet är våldsamma. Det finns 2000, tror jag, han sa, om jag inte missminner mig nu: 2000 eh, människor som, som kretsar kring vänstern, Afa, Revolutionära fronten och så vidare som är kartlagda och som man vet har samma. Om inte värre eh, våldshandlare ja. som kastar in bomber i demonstrationsled och som, som provokativt ger sig på migrationsverket och arbetsförmedlingen. Och han kommer ju Nej, ja, det vill de inte. För att det heter helt plötsligt att det vill vi de inte prata om. För att de här är ju mot nazisterna. Ja, men det spelar väl ingen roll om det är mot de så kallade nazisterna. De är ju värre. Än ja, mot och nazister. grejen är ju att alltså, alltså, det, det. det var ju så fult att måna Muslim Salin i det, läget. det var så fult av henne i det läget, för hon stoppade ju den här diskussionen och talade om att det var oviktigt, för att vi, hon sa ju rent ut, alltså, om en i andra ord, att vi är hästar och smutskasta nazister, inget annat. Hon hade ju en kilensk pojkvän, hon fick ju barn med honom, men de hade olika uppfattningar om barnuppfostran, så hon gjorde ju slut med honom. Det funkar ju inte för henne att vara ihop med en kilensk kille. Det här var ju länge... Hennes dotter bor i USA och är tydligen ihop med en färgad kille i USA. Men i alla fall, hon fick en, en dotter med en chilensk man. Men de hade olika uppfattningar om barnuppfostran. Och det här är ganska många år sedan nu. Jag vet inte om det var 70 eller 80-tal. Mona, Mona Salin gjorde slut med den här chilenska killen. Alltså, för de hade olika uppfattningar om barnuppfostran. Det blev en kulturklock mellan Chile och Sverige. Helt enkelt. Ja. Men och alla är jätteförvånade. Det, det, det innebär ju, om man ska tala klarspråk, vilket är inget fel att göra, så innebär det att enligt Mona står egna inställningar och uppfattar, och enligt många politiskt korrekta människor i landet, också kallade andra rasister, då är ju hon en rasist. Ursofy Mona Salin, ajabajar du. Hon fortfarande det, men det, hon det nej, men... att behålla ihop sitt eget föräldraskap till skillnad för, för att det var en kulturkrock i hennes förhållande. Ja, just. Nej, men då är ju hon rasist enligt hennes egen uppfattning. Då är ju hon det. Så säger det mot Man kan ju tycka, efter en sån, en sån erfarenhet så kan man ju tycka att man kanske borde, borde ha förstått att det finns grejer som det kommer vara problem med oavsett hur mycket man vill att det inte ska vara det. Ja, precis. Så här är det ju så här är det. Oj oh, jag menar det är inte inte uttal om det. Det kan vara svårt i en relation ändå även om man är på samma plan. det är alltid det eller och leva i ett falförhållande. Men... Hallå, jag måste få säga lite viktig information. Vi sänder nu eh, på Stockholms närråd, det är 88 MHz. Och nu klockan 18.00 så ska vi lämna er från här direktsändningen här. Och eh, lämna över till studie Frekventa i Stockholm och i och Lindberg. Som sänder mellan, sjutton, eh, mellan klockan 18.00 till 18.30. Sändningen fortsätter enbart över internet på adressen sverigekanalen.tk eh, fram till klockan 19.00. Så att det, kommer uh, det kommer brytas ja. nu klockan 18. Men vi fortsätter alls en timme till på sverigekanalen.tk Och ni kan, kan ringa, ni, ja, ni kan ju ringa in också på 0225 60 143. Har ni Skype så ringer ni oss på Dalagunnar. Dalagunnar. Jo jag kan ju säga att jag har ju gjort reklam för bland så. Sverige kan låna inför den här sanningen på lite olika ställen. Ja men tyvärr, J Jörgen Krohman har ju fel på Skype tyvärr vet och ja. han, är, han är lite äldre också så han har Nej, lite men, svårt att fatta det. Ja. kanske, han kanske kan få hjälp av någon människor. för att tydligen är det krångel med Skype då. Men förra lördagen var, av, var det avbrott här som ni känner till. Och sen förs ni försvann helt enkelt. Ni, ja. det, var, det var bara brus där. Men det berodde på... Det var lite lustigt att jag eller... Det tog några minuter innan jag förstod att innan, innan du hade försvunnit från programmet. För du fann <skratt> ja, Det var ju tre, det var tre, tre stycken avbrott var det va? Ja men på slutet eller hur alltså De sista tre minuterna så var programledaren inte med. Nej men alltså, det var... Nej det var, det, men då, jag, det har... Nej men det, jag, det jag, det är, så, det är så här, det finns ju två stycken portar här, en port nummer ett och port nummer två, det är, det är ett nätverk som går in här med fiber, modem och allting, det switchar, telefondoser, jag kan inte dra allt, det är port nummer ett och port nummer två, ibland är port nummer ett trasig, ibland är port nummer två trasig. Det rummer bredvid mitt sjunger en tugg i dam Och jag är trött och tveksam men deras sång är glad Om inga ungar sjönger så slutar jag Min damas kåpet slinker i vissa fall På grund av snö som blöter fast den kall Storsak är har också skärm Gry din in i trimmen så blir du värd Det ska vara en stor från vikens kant och inga snäppnester från ruinens brant. Bevara oss från dem som dessas allt får oss och de glada ungarna här utanför. Det är inga unga, det finns det allting slut Vad är det någon mening om anstyr Visst har det vi blivit kaos i tidens lock Men så länge det finns det unga så finns det lock Asplån, mina davar och herrar. Vi lyssnar till kulturföreningen Jallarhornet och nu är det eh, Studiofrekventa som är inne. Eh, och det är Radiolaboratoriet. Och temperaturen här är plus fyra grader och, och vi har eh, den 15 eh, mars eh, också nu eh, 2014, så tiden den går. Eh, nu får vi just, eh, det, Gunnar vill inte att jag ska prata om ä, radioteknik och sånt där, men det finns lyssnare som lyssnar. Jag har sett det. Det finns ju så kallade lyssnarföreningar som har sänt papper om att de har ä, bland annat ä, mottagare och sånt där, som har kristallfilter, har, intressanta saker och ä, även om Tesla, ä, ä, ä, Eh, också en, en kille som eh, gjorde stora upptäckter inom eh, det, det radio- eller det elektrotekniska förut och så vidare en gång i tiden. Och, och det årsdiliga papper och sånt kanske. Det, det har ju bara en halvtimme nu. Och jag vet inte hur det blir i fortsättningen om jag blir tvungen att gå, gå till en annan frekvens eller någonting för Gunnar så jag tycker inte om det här. Jag tycker att politik är så tråkigt så jag tycker det Men man måste kunna ha något annat än politik i den här radion. Och det, det, radioteknik är ju ganska intressant. Det finns inga bestämmelser som säger att man måste ha politik bara. Utan man ska kunna äh, ha radioteknik. Vi hade ju hela natten tidigare och, och hade ju äh, äh, om radioteknik. Jag beskrev allting från de första kristallmottagarna, sändarna, ända till äh, raka mottagare, superhydrodynmottagare. Allt möjligt ända fram till. <laughs> Digitalradion och jag försökte beskriva FM men det blev lite svårbegripligt för en del lyssnare, särskilt när jag försökte förklara hur super fungerar. Jag beskriver radiosändare, årslassorer, allt möjligt. Jag vill gärna tala om det för det finns nog en del. Jag har ju sett det här och att möjligt på de här papperna jag har fått så det finns radiointenserade som lyssnar som är tydligen kompetenta att göra det här. Jag ska öppna telefonväkter i det så kort tid ni har det ska radion på. Det, det är här och så. Annars får vi ta en kavkonerig resvikt till det slags. Ja, nu ringer ska vi se en signalpil så får vi se sen om vi, om vi gör ett försök att koppla in den där. Hallå? Ja, hej sen. pratar du om det här om att du ska inte ha någon radiosändning här för Gunnar. Vad det är Nej, det är Gunnar. Tycker jag tycker ju inte eh, om att ens prata politik. Jag vill inte det för då blir man bara osant för en massa människor och, och, och, och jag, jag är inte. Och särskilt, det, det har så många ringt också när jag, och klagat också på politiken. Ja, det, det var ju trevligare förut när Gunnar hade historiska föredrag på kassetter som han sände hit och annat och fint och så. Och så, han sände hit länge men sen så börjar han med sederskivor och lader dem i, i QR och postämpel skadades i eh, posttransport och så, sen när jag skulle spela upp dem kunde de hänga upp sig och det kunde jag inte göra mycket åt. Nej, men jag tycker, det, jag, jag tycker det i alla fall att man ska inte bara köra in sig på politik som du säger. Man måste ju ha lite annat roligt också i radio, men annars så funkar det inte. Ja, jag skulle gärna göra det om jag hade råd till det för att eh, musiker och, och sådana skickliga skådespelare och sånt i Och det har jag inte pengar att betala dem och då blir det tyvärr ingenting. Jag har ju provat studion en del här med Tahiten. En dagspelsgrupp och dansband och allting tidigare. När studie man ny innan jag kom ut till så mycket på radion. Det var bara provsändningar och sånt. Så det fungerade faktiskt. både var och då. Dagspel och elit här och allting hade de här. Ja, det är klart. Och i det riktiga har de även prövat med förstärkare och allt möjligt roligt. No, och en det ordning så går in olika instrument för det blir ju ett som plats du vet särskilt den stor elektrisk orgel, och eller ja just den där ja just det. Det fungerar så fint för såkliga musiker no. Jag det är klart. Men spelningar äh, på kassetter också. Äh, äh, men, men hur kommer det bli med den där råden framåt? Jag vet inte. Mm. Äh, kunde jag bestämma själv så äh, kunde kan bli lite så Skulle jag försöka och införa någonting i stil med råden? Orda reklaminslag, ja. låta någon gammal och spela in dem. För vad jag hörde på sändningen så låter det väldigt bra, för det tycker jag inte är lyssnar på Gunnar's internetsändning, det tycker jag låter väldigt dåligt. Det låter Ja, han klagar ju, ju på att eh, när jag sänder låter det så illa, men det beror ju på att först att gå till den här radioföreningen som sänder ut det på internet sen, och därifrån sen till en server i Amerika och sen sen det tillbaks till Sverige, vän, och det blir Skulle man prova det här med, äh, du vet, fjurkantsvåg eller någonting äh, på internet så blir det en karikatyr, så hur äh, vågen ska se ut. jag försöker ju prova... Det alltid, det, det är ju tid med orsloskop och pulsgenerator och olika tester. Det så som jag hör nu så tycker jag att det låter väldigt bra när, när du pratar dig. Ja, ändå så har jag inte länken på nu för Nej. att den antennen måste ju repareras. Någonting har ju hänt där bland annat och sen har ju eh, tyvärr den länksändan gått sönder också. Det har väl blivit på dåliga antenn. Ja. Ja, du ser. Ja, jag, vet att du... jag ska försöka få reparerat det där, uh, du vet, uh, <laughs> men uh, man har så dålig ekonomi så det är inte så lätt till slut. Nej, vad gjorde du då om Gunnar slutade sända på f bandet nu då? Ja, så. det vet jag inte. Det har jag inte övervägt ännu att jag ska prata. Jag tycker Gunnar kunde komma hit ibland och vi kunde ha ett ordentligt samtal istället för att han ringer någon gång ibland och plötsligt så bryts det Skype-samtalet och så har man inte pratat färdigt. Nej. Jag tycker det... Det är att... mycket pengar. Det här problemen har ju blivit när jag blir sjuk och då när... Uh, det, han var tvungen att och, och sända över uh, internet. Det var som ordnade det då. Jo, ja, då det. Och, och det var ju bara meningen i första hand. Jag trodde han skulle kunna fortsätta uh, och han ville ju inte andra kassetter. Men uh, uh, uh, jag ska, uh, det går inte att skicka cd i brev för postdämpen uh, uh, pajar dem. Ja. Jo, jag har åkt ut för det också. Ja, du kan ju prova dig själv och inte. stå en, en poststämpel i en sedelisk universitet nu förstörd. Nej, så att det, det finns ju inga kassettband. Du köper då inte. Det jo, inte. Det, nu ska vi kanske inte göra det klar, men det går att få tag på. Uh, han har uh, han fler tusen inspelade gamla kassetter Gunnar. Så kan han nu återanvända många säkert. Jo, men det finns inga bra kassetter man spelar in och spel. är slut för de flesta av jobben. Ja, men det går alltid att få tag på. Vad det Det du det, säga, amatörerna. Problemet är bara att det är inte så intresserat av det längre. Det, finns, det går att få tag på sådana som Sveriges Radio hade när de spelade in kassettbander eller tidigare som sålde till allmänheten och alltid studier och annat. Ja, men de är trasiga, de ger numera. Nej, det går att få dem reparerade, det har jag möjlighet till, men jag vill inte lägga för mycket pengar på sånt nu. Nej, det, då? Det, det gick mycket bättre med stora rullbandmaskiner och ja, det, och det kan är att jag får någon sån där med många kanaler på också, som hade i Ja men det, det, går till, ja, det, det går inte att spela rullbandskassettband på en rullbandspelare, det går ju inte det. Nej det men, det, men jag, jag har vet. tillräckligt många kassett för att kunna spela ja, upp det. Ja, det och det är en ja. specialmaskin. Så Mm. Jag har bland annat så mycket bra kvalitet som jag spelar ja. på musiken. Ja, just yes, det, ja. Och det är han som spelar in musiken på kassetter har också en ordentlig maskin att spela in, mm. eh, in kassetterna på, så därför så, eh, jag har gjort så när jag spelat till gammal Radio Luxemburg musik och allt möjligt. Ja radion Nord och allt möjligt. Mm. Gott, han har skickat hit kassetter som de har klarat sig i posttransporten alltid. Vad men varför kan inte Gunnar använda kassetter istället för? Nej, ja, han ser ju så det. omodernt. Ja, som han är ju omodern han också. Ja, men varför eh, ska man just använda äh, det, det här internet? Det förstör ju hela ja. det, musiken och den där. Riktiga skivsamlare vill bara använda Bini för att han tycker De blir förstörda digitalt Redan även på eh, cd och allt möjligt Ja, så sitter och spelar Med fantastiska pick Och sånt har jag överfört sen Åt mig på kassetter Och ja, ja, skickar hit dem i posten Och det blir kassetter Som gäller alltså För att de har klarat sig genomgående Det är bara en av Flera hundra kassetter som har blivit krossade en gång när det kom från Gunnar. Men det, det lyckades försiktigt uh, lycka ut det och stoppa in i ett annat så och kunde köra det programmet. Ja, men snart är det ju lite länge den Gunnar slutar sända. Då blir det ju ingen sändning av Jo, jo, jo. Det, det här kommer det ju att finnas... Uh, det vet alltid folk på närradion. radion. Aha. Ja, men du har väl många föreningar sedan då. Hos ja, dig då. jag har inte det. Jag behöver inte upplysa affärshemligheter äh, <går> och sånt. <går> Jag gjorde ju också program för teatrar och ljudeffektband och sånt innan när den kom igång riktigt här och allting. Mm. Om vi mm. lyssnar ska bilda en förening, vad måste vi göra och tänka på att vi ska få bilda en förening? Och ja, det, det, det vet ju föreningslagen. Det ska vara styrelsemöten och grejer och så vidare. Och, och det ska ha ett ändamål. Ja, jo. Och så får man uppträda schyst Man får inte säga vad som helst. Ja, vad får man säga radio? Ja, det du får väl läsa. Det juridiska saken vill jag inte ta upp, utan jag är bara intresserad av... Jag håller inte på att knacka. Nej, men det jag tycker du skulle kunna... Du vet, utan jag är i första intresserad av att göra någonting i Stimmi Radio ordet för då vet jag ju riktigt, det räddar man sen en hel del. Ja. Det är bara det att jag skulle behöva riktigt eh, på någon gamla som kan spela och sjunga och, och, och, och spela musik först. De, kan ju, de, de kunde ju förr i tiden spela in musik först och sen ha lurar på sig och sjunga. Det gjorde ju alldeles papps på metronom och allting. Jaha ja det är Och det var därför det, det har föreslagits en sån åtta kanalers gammal stor breda band riktigt. Men det finns inga band du idag. Ja, eller? men det, det, de går att få tag på. De ramlar mm. ju på sig hårdseliga. Du vet, jag har ju en del sånt också. Jo. Så att det, det, det, det är jag inte ängslig för. Eh, men eh, det är ganska. Då kan man eh, nästan spela en orkester genom att spela i olika instrument, eller olika instrumentljud på en synt, eller någonting. Och, och, och så spelar man in ett spår och och lyssnar på ett annat och så vidare under tiden. Då mm. kan man både sjunga och ha musik, eh, musik, hördurarna och allting. Mm. Och spela in på ett, ett spår till och så vidare. Eh, till man får eh, en komplett eh, låt. Ja, låt. Som men... går det, förra, eller, det gjorde de förr sen på en 45 mars eh, gramponskiva eller någonting. Ja, men jag tror att när då? De kommer bli eh, finnas om fem år. Jag har ingen aning. Blir radion friare så man kan, då, då kommer det igång en massa stationer. En del kommer att finnas ett tag och då, en del tröttnar och en del kommer fortsätta. Så är där i, i Holland och Nederländerna. Man hör på nätterna, man har riktigt bra mottagare. Där är det en massa. Eh, för detta är Filipsyn som gör allt som sändare och, och lyckats eh, köra. Mm. Ja. Och det är ja. de jag lyssnar på här uppe på nätterna. Men de kör med väljerna för att mm. jobbar de någonting och det så. Orkar de inte sitta upp hela natten och prata nee. radio och spela. <laughs> och då, då tar de slut på jobbet som jag har sagt. Ja men du kan väl jobba det då? Du kan väl gå lite gå Ja, jag, jag kan inte hålla ska tillräckligt bra för att Bara så, så att jag kan lyssna och begripa en del. Men jag kan inte tala. Det var ju därför jag körde Cornelius till Esmikan och vissa holländare, han säger ju att holländare är ett folkslag för sig, de är fantastiska. Ja. Jo. Det var ju mycket de som låg bakom allt som Filips uppfunnit sig, men vi får väl försöka släppa in dem, vi vill nog ett nytt samtal igen. Ja, vi hoppas att de vill ringa till det, vi säger sådär, ja, hej då. Ja, måste passa på nu, men. Det finns nu är telefonlinjen öppen på 81-2100. Nu ska radion på. Kommer inget nu så får vi ta en Cornelius till strax. Ja. Jag väntar när jag laddar den då. Jag går med frasiga stolar, säger på? Gudfader som i himlen bor kanske vill ha det så. Gudfader som i tråsiga skor När man är Gammal och trött Vem sig om Hur dagarna går De vandrar Som de vill Medborgare Om ett hundra år Finns du Ej längre till Då har din stor, det vet du inte om Du känner varken regn eller sol När i din mörka gram Vem bryr sig om hur nätterna får. Jag bryr mig inte ett spår Bara jag får ha mitt ansikte kvar Dold i min älskling att gå Jävlen som i helvetet bor får sig ett gott skratt då Han är en väldigt bra mjö, äh, sångare eller vad rättare sagt. Det är bara synd att alla människor blir gamla och går bort så småningom. Det, det, det, är, det är väldigt ledsen för att jag är glad att jag kan hålla igång. Många som ingår än mig jag har ju gått och bort och så vidare. <laughs> och så jag tycker för mina ålder som driver radiostation. Och, och det höll ju på att gå galet för ett år sedan, men... Jag fortsatte ju ändå, fastän, trots det, jag hotar ju doktorn att det får jag inte komma ut från sjukhuset så jag kan börja hända härifrån igen. Så kanske det kommer upp i, i, i, hos myndigheter och så vidare och i riksdagen och allting och då... Uh, uh, kunde jag skriva ut mig i alla fall. <skratt> för att jag har inte någon svår diabetes så jag mådde mycket bättre när jag släppte insulinsprutor och ingenting i sånt. Uh, för jag kan inte påvisa några socker i urinen här uh, i med här uh, uh, uh, uh, prov, provstickor och sånt som ska ändra färg i så fall. Men det är fortfarande öppet, jag kan ringa mycket snabbt, en, en kort samtal. Det är synd bara att det är så korta perioder nu. Det var skillnad förut när vi natt sändningar och Lasse och vi körde allt möjligt. Men tyvärr så förekom det ju då att kunder hade långa politiska program till... Från klockan tolv till halv fyra på natten så det var, inte, det var jag hade bara en och en halv timme kvar sen för telefonväxter i men då ringde en del människor i alla fall. Ja, jag spelar en eh, Cornelius till Korthaus. Nu ska bli episoden hoppa utan nivå. Jag hade en gång en båt med segel och fuskel. Men det var för länge sedan, så länge sedan. Svarar mig du, var är det nu? Jag bara undrar, var är det nu? Jag hade en gång en dröm, jag trodde att den var sann. Då väcktes jag ur min sömn och drömmen försvann Svara mig du var är det nu? Jag bara undrar var är det nu? Det fanns en gång en soldat Han kysste sin morfar väl han sa till sin flicka du, jag kommer igen. Svara mig, du. Vad är han nu? Jag bara undrar: Vad är han nu? Det fanns en gång en stånd. Så släppte man ner en bomb och staden försvann Svara mig du Var är det nu? Jag bara undrar var är det nu? Jag hade en gång en båt Jag drömde en dröm en gång det var för länge sedan, så länge sedan. Svara mig du Var det dom nu? Jag bara undrar, var det dom nu? Jag bara undrar, var det dom nu? Jag bara tänkt ja, Jag tänkte på Radio när de fanns. De var en båt på internationellt <laughs> nu är den tyvärr borta. Eh, men eh, vi ska väl eh, göra... Eh, vi stänger telefonväxter i ett eh, det var och alltså kulturförening i Arnarhornet och det ansvariga tidigare Gunnar Andersson. Eh, vi får hoppas att jag här kan komma igen på något sätt nästa vecka också. Eh, jag tycker att han kunde visa att det större intresse och kommit hit ibland och, och så vidare, då kan det uppstå. Uh, undvikas uh, missförståndan att alltså, det har varit, uh, varit satt för någon jäkla skitsnack också av storleken uh, svenskar med uh, som har en, en, en, en, en svenska avhörssjukan tyvärr men vi säger så så länge jag säger klart slut uh, nu för, uh, nu har vi bara kanske en minut kvar så nu hinner jag inte mer göra mycket uh, jag ska se om jag får in och få in hej hej det går att ringa här på det här numret, det är under en halvtimme eller en timme efter programmet så också pratar med en privat hej. hej.